Walk Together, Rock Together. Műsor a hardcore punkról, ideákról, kultúrákról, de leginkább a zenéről itt a civil rádión a 98-as frekvencián. a civil rádión, az FM 98 Budapesten, és most folytatjuk Grand Pierre Attilával megkezdett interjúinkat. Sok mindenki ismeri ezt a fogalmat, ha máshonnan nem, akkor a híres amerikai musical filmből, a Herből, tehát a vízöntő korszakot, de aki kicsit is ismeri az asztrológiai szimbolikát, bár másképp tekinthet erre a fogalomra, ha arra gondol, hogy az emberiségnek volt egy arany korszaka, különböző európai, ázsiai mitológiákban egyaránt, az arany korszaka az oroszlán jegyével kapcsolható össze, tehát a nap uralmával, hiszen az időnek van egy tradicionális csillagászati alapú felosztása, tehát ahogy most a vízöntő korszak hajnalán vagyunk, és ezt megelőzte a halak, stb. stb. Valójában, ha ezt vesszük, hogy a horoszkóp egy kör, és ez a tizenkét körcinkkel egymással szembe 180 fokkal helyezkedik el, tehát valójában mi most az aranykorszakkal vagyunk szemben. A hindú filozófia is erről beszél, amikor a Káli Júgáról szól. Talán ez az időszak, amikor a tűz nem kívül van, hanem belül. Lehet, hogy így kell fölfogni. Én úgy látom, hogy az elmúlt évezretekben, talán éppen az ókori görögöknél kezdődött el egyfajta olyan anyagi szemlélet, aminek minden bizonyal az életmódunkban, kialakult változások halmozottak odáig, hogy egy, az embertől egy bizonyos értelemben idegen szemlélet kezdett elhatalmasodni. Tehát én úgy gondolom, hogy végül is úgy vezetem vissza, hogy a tűz feltalálása következtében, körülbelül tízezer évvel ezelőtt az ember fogazata is egy kicsit átalakult, állítólag finomodott, de úgy is lehet fogalmazni, hogyha ki akarjuk emelni. Egy másik szempontot, hogy elkorcsosodott, ugye elgyengült az emberi állkapocs és az emberi arc, ugye kisebb, gyengébb lett, mert a főtételek megrágása nem igényelt a fáradtságot, és ez, ennek van egy váratlan és nagy jelentőségű következménye, amire szerintem tízezer évvel ezelőtt nem biztos, hogy gondoltak az emberek, ahogy ma is nagyon, legtöbb ember nem gondol rá. Ez pedig az, hogy a főtételek átalakítják a bélflórát. A szervezetünkben tízszer annyi baktérium lakik, mint ahány sejtből áll a szervezetünk, ezek a baktériumok ezek rendkívül okosak. Ezeknek az értelmi képességét az elmúlt évtizedekben kezdik el felfedezni. és most már világos, hogy létezik egy másik agy, egy második agy, a nevezett civilizáció, ami ezekből a baktériumokból áll, és a szervezetünkben van és amelyek aztán, hogyha valaki éhes volt, vagy ingerült volt, amikor nem tudott enni időben, és addig nem lehetett vele szépen beszélni, amíg nem ebédelt meg, akkor azt tudja, hogy valóban egy bizonyos függőségi helyzetet vált ki, ami nem teljesen indokolt, mert egy féborával később ugyanúgy hozzá tudjutni jutni az ebédhez, és hát emiatt ugye nem kell feltétlenül olyan értelmevet, ingerültséget érezni, de követelnek ezek a baktériumok. Ezek követelik azt, hogy a számukra megfelelő, miután megbomlik a baktériumoknak, az egészséges baktériumoknak és a sejtjeinknek az összhangja, mert a főtételekkel bekerül egy nem természet szerint előírt anyag olyan mértékben, ami egy idő múlva felborítja az arányt, olyan mértékben, hogy az már szinte felülkerekedik az eredetin, akkor az embernek az egyensúlya megbomlik, és akkor módosul a személyisége. És ez a módosul személyiség, ami egyre jobban ugye a táplálékokra irányul, és egyre jobban az anyagias kultúrára, a természetből inkább egyre inkább az ember felé, az ember szerepét kezdi fölértékelni. Ez a fajta szemlélet az, ami az ókori görögöknél már egyfajta materializmusban jelent meg, és amit a modern tudomány ünnepel, hogy az ókori görögök fedezték föl az, a, az első, ők voltak az első filozófusok, az első természettudósok. Tehát, hogy ott alakult ki ez a, a, a ki. modern, racionális szemléletnek az alapjai. Így van. Így van. Miközben meggyőződésem, hogy a filozófia azt jelenti, hogy bölcsesség szeretet és azt gondolom, hogy a bölcsességet nem akkor kezdték el az emberek szeretni, hanem nyilván voltak korábban is. Mindenesetre a görögök egy csodálatos nagyszerű tudást hordoztak és örökítettek át, egy valószínűleg túl nagy tudást. Úgy gondolom, hogy ezzel függ össze a modern embernek az az állapota, amiben az anyagszemlélet aztán fokozatosan átalakult. Tehát tulajdonképpen az aranykor, amikor az emberben még megvolt az őszhang, tehát ez a két agy még összhangban állt egymással, nem bomlott meg az egyensúly az úgy gondol, hogy pár ezer évvel ezelőtt még sokkal jobban jelen volt, de mondjuk tízezer évvel ezelőtt ezt nem pontosan világosak a határok, talán még inkább. A mostanában ugye nem véletlenül kezdődik újra az, hogy az egészséges életmód felfedezése, a nyers étkezés jelentőségének a felfedezése, ami szinte egy csodálatosan gyógyítja a civilizációs ártalmakat, amik persze az életmóddal függenek össze. Úgyhogy lassanként az emberiség újra felfedezi azt, hogy hogyan alakíthatnak ki egy olyan egyensúlyt önmagával, ami hosszú távon megfelel a, a saját természetes mi voltának. Ezek a rejtett összefüggések. Az ősember téma engem, vagyis egy része különösen érdekel, nem csak azért, mert nagy rajongója vagyok a Chromexnek, ami ugye azt jelenti, hogy Chrome -anyóniak. És jólvastam olvastam velük egy interjút, meg hát John joseph el találkoztam is személyesen. Végül azt mondták, hogy itt nem csak egy őserőt akartak kifejezni a zenében, hanem azt is, hogy elméletileg a kromanyoni ember volt az első, aki művészi alkotó tevékenységet végzett, tehát hogy a, a híres falfestmények hozzájuk tartoznak. Viszont a kromanyoni ember hódította meg a világot, és ez egy ember típus, ott volt a völgyi ember, ami szerintem egy nagyon érdekes téma, ami nincsen eléggé kommunikálva. És ugye 1800-as évek végén a neandervölgyi embert, mint egy, egy lúzert, egy teljesen visszamaradott bunkót ábrázolták, és közben most már jutottuk odaig, hogy most már valószínűsíthető, hogy a modern emberben, legalábbis Európában, vagyis európpid mm. emberek lakta részeken, volt keveredés a kromanyúniak meg a, a neandervölgiek között, Más volt a neandervölgyi felépítése, és egyáltalán nem nevezhető egy ősi primitív szinten lévő emberfajtának, sőt, bizonyos szempontból még érdekesebb is, mint a kromanyoni ember. Ugye ez a folyamat nem állt meg, úgy értem, hogy tudományos szempontból, hiszen néhány évvel ezelőtt sikerült beazonosítani egy másik alfajt, ami szintén modern alfaj, ugye ez a szibériában találták a geniszovai embert, és a geniszovai embernek is sikerült a DNS-ét beazonosítani, ezután 2010-ben történt, és a mai élő emberek között is fedeztek fel hasonlóságot, tehát velük így a melanéziéjakkal kapcsolatban. Érdekes, hogy többféle embertípus élt egy időben régebben, és hogy bizonyos fajták leuralták a többieket. Ezek kulturális attitűdök is lehetnek. Mi azért nem látjuk át ezt, mert az emberek egy évekbe, tíz évekbe, száz évekbe gondolkoznak, ennyit látnak át, és közben ezek a folyamatok több ezer, több tízezer évig tartanak. Sőt, hát millió évesek, ugye, hogy a, maga a veszédnek az eredete, ugye a krecoi Miklós szerint, aki a rudapithecus a Fölfedezője, és a világon az, az ősember kutatásnak a doájjénye, az egyik legkimagas vagy talán a legkimagasabb képviselője, ő az életművében, ami az a könyv, ami megjelent angol nyelven a Nemzeti Muzam kiadásában, leírja azt, hogy az ember, az emberiség 10-12 millió éve két lábon jár és beszél és mit beszélhettünk össze, és milyen tudást adhatott át az emberiség, különösen akkor, hogyha az emberi válása a kezdet-kezdetén egy csodálatos természetes folyamat volt, amiben elemi természeti erők gyújtották ki az öntudat fényét. Erről külön könyvet írtam a Királyi Mágusok ősnépe a magyar címmel. Bepillantani abba az ősembernek az érzésvilágába természetes és kozmikus érzésvilága és gondolatvilága volt, és ezt évmilliókon keresztül tartott. A mitológiáról, ahogy ternek az évek, szinte egyre rohamosabban, egyre nagyobb táblatok derülnek ki. A mitológiáról és a művészetről kiderült, most a legújabb források szerint, hogy három millió évre tekinthetnek vissza. Persze vannak, akik vitatják, és vannak, akik csak pár százezer évre teszik. Úgyhogy az emberiség valójában egy csodálatos nagy egység. Arra is rájöttem, és ez tök érdekes, hogy például a Gibraltári szoros az, hogy, hogy szétváltak ott a hegyek, Ugye, és beőzönlött az a hatalmas víz, ezt az emberiség ősemlékezete őrzi, és például Giordano Bruno párbeszédeiben benne van az, hogy ősi iratok őrzik azt a veszámolót, hogy ezek a hegyek hogyan váltak szét. És ez pedig geológia kiderül, hogy 5,2 millió évvel ezelőtt történt. Hirtelen ugye szakad zuhan az emberi elme, hogy hogy tudott az emberiségnek, akkor mégiscsak nem teljesen sötét, ami azelőtt volt, évmilliókon keresztül, egy-egy adatot sikerült átmenteni, fölfedeznem, amik ráadásul hitelt érdemlő adatok, mert Galilei párbeszédeiben van benne. Így van. Ha az ősembereknél tartottunk, akkor beszéljünk az ősvallásról, vagy ami szerintem az emberiség ö, ö, ős ősvallásának egyik formája a sámánizmusról, ami végül sokszor kapcsoltak a VHK-hoz, illetve a VHK utáni sok zenekar szerette használni ezt a fogalmat. Az emberiség ősvallását sokan úgy nevezik valóban, hogy sámánizmus, és ennek például Mitsue elijáde. 20-30 ezer évre, vagy még régebb, sőt, mert azt mondja, hogy semmi okunk nincs rá, hogy a kőkor előtt, hogy feltételezzük, hogy a kőkor előtt nem volt meg ez a vallás. Mikor volt kezdődött a kőkor? Úgymond 3 millió évvel ezelőtt. Még csak arra utal, és ő a mitológiának az egyik legkiemelkedőbb képviselője, hogy minden bizony, több mint 3 millió éves vallásról van szó. Én azonban nem nevezném shamanizmusnak, mert ez egy új keletű tudományos kifejezés, a történelmi időkből ismert, hogy annak idején, pár ezer évvel ezelőtt, vagy még akár ezer évvel ezelőtt is mágikus rendszernek, mágikus vallásnak nevezték ezt, de nevezzük mondjuk egyszerűen természetvallásnak. Természetes, hogy az emberiségnek az ősi tudása a természetről alkotta az őstudást, tudást, és a természet volt a vallásának és a tiszteletének a tárgya, ebből jött létre, ez vette körül, ez éltette. A természetvallásnál természetesebbet nem lehet föltalálni, és ez a természetvallás az, amit aztán a modern természetellenes kor ugye megpróbál leértékelni, és megpróbál úgy beállítani, mintha a barbarizmusnak a netovább a lett volna, de ez sokáig nem tartható fent, mert az emberiségnek egyre nagyobb része az, amelyik ráébred arra, hogy nem élhetünk így a természettel, ahogy a modern ember ezt beállítja, mert ez életveszélyes, és a környezetpusztítás, és az, az embernek az önpusztítása is nem tartható fent egy bizonyos szinten tovább, és nincs értelme szembefordulni a természettel, se pedig az emberrel. A természetet valahogy tisztelni kell, az életet tisztelni kell, értékelni kell és szeretni kell, és segíteni, építeni kell. Tehát én úgy gondolom, hogy az, amit sámánizmusnak neveznek, az egy abban az időben egy olyan mágikus tudást jelentett, amiben az ősvallás és az ős tudás egy egységes rendszert alkotott, és amit áthatott az a, az érzékelés, az a, az a világlátás, amit tapasztalta az embert a világmindenséggel összekötő eleven, mágikus hatású, lenyűgöző szépségű, lenyűgöző erejű erőket, amiket, amik az ember életét és a zenéjét is például irányították, tehát például az ókori Kínából, de az ókori Görögországból is fönnmaradt, hogy a zenének a társadalomban alapvető szerepe van, és az, hogy az emberek hogyan viszonyulnak a zenéhez, a saját lelkükhöz való viszonyt fejezi ki, és az, hogy hogyan viszonyul az emberiség a lelkéhez, vagy egy, egy adott társadalom, az a társadalmat alapvetően meghatározza. Én régen voltam egy idézőjeles fesztiválon auroville ami egy kísérleti város Indiában, és több magyar megfordult ott, hosszabb ideig ott lakva és dolgozva. Azt látom, hogy egy erős igény az emberekben, mondhatni egy, egy erősödő trend, hogy elkezdjenek foglalkozni olyan témakörökkel, mint a, a, az önfenntartás vagy a fenntarthatóság. Sokan szeretnének, ha tudnak és elég elkötelezettek kertesházba költözni, vagy elköltözni a városból, vagy tanyára költözni, és így érdeklődnek az ősi és a modern technikák iránt egyaránt. Tehát, hogy ez mindenképpen a válságnak egy pozitív megoldására való törekvése. Ott van mondjuk a Gyönyörű Zöld című film, amit mindenkinek tudok ajánlani, állítólag be van tiltva, de azért megtalálható a világháló meg lehet nézni, ami egy olyan társadalmat ábrázol, ami egy másik bolygón, egy teljesen természetes társadalom, ami mény évekkel meghaladja minőségében a modern állapotokat, de amelyet első pillanatra, amikor a film bemutatja, még nem úgy fogunk föl, hanem szinte, mint az ősembereknek egy csordáját, de aztán kiderül, hogy rendkívül műveltek, és csak éppen nincsenek olyan anyagi igényeik, hogy gépekkel rombolják, vegyék körül magukat, és azzal pusztítsák a természetet látványosan, hanem inkább a lelki-szellemi fejlődésre fektetik a hangsúlyt. Én úgy gondolom, hogy az emberiségnek már most anyagi korlátokba ütközik az anyagi szivizáció további növekedése, Viszont a lelki-szellemi fejlődés, az viszont korlátlan. Azelőtt nincsenek anyagi korlátok. Szerintem az emberiség és minden civilizáció alapvető törvénye, hogy az anyagi fejlődés korszaka után, aminek most lassanként, hogy úgy mondjam, az anyagi fejlődés egyeduralmának a végére érünk, megmarad az anyagi fejlődés, de minőségűvé válik, és alárendelődik a lelki-szellemi fejlődés évmilliárdjainak, tehát szerintem a világegyetemben a civilizációk túlnyomó része a lelki-szellemi fejlődés korában él, csak mi vagyunk most éppen abban az évszázadban amikor egy váltás előtt állunk, a legnehezebb pillanatokban, tehát nagyon sok minden múlik rajtunk, hogy most ezt megtaláljuk-e az átjárót és hogyan, melyik oldalra állunk hogyan tudjuk mozgosítani a belső képességeinket hogyan tudjuk felfedezni a képességeinket hogyan tudjuk felfedezni magunkban az embert, aki még akar, aki még vágyik arra, hogy valami jót előre mozdítson, valami nagyszerűt, valami szépet. És ebben a zenének szerintem óriási szerepe van. pedig az, hogy bármilyen dolgot vizsgálunk, levonhatunk következtetéseket a nagy egészre. Tehát, hogyha én, ha csak ezeket az úgynevezett ifjúsági szubkultúrákat nézem, hogy jönnek egymás után, saját magukon belül, hogy fejlődnek, egyszerűen logikus következmények vannak. Van egy ciklikusság, és vannak visszatérések. Tehát mondjuk, ahogy a, a hippi megelőzte a pankot, aztán, ahogy a punk fejlődött tovább, azon is megjelentek ilyen Hippie jellegű dolgok, tehát ez a Britannaró Pank. Tehát, hogy a bank is, ami le akarta robbolni az elszen dolgokat előtte, aztán eljutott néhány évvel később egy másik fejlődési fokra, főleg ezeknek a Britannaró zenekaroknál, akik azt mondták, hogy jó, akkor menjünk ki, vegyünk egy farmot, és mi ott fogunk élni, és amit tudunk meg fogunk termelni magunknak, mert annyira nem akarunk ennek a pusztító rendszernek a részeivé válni. Vagy, ahogy beszéltünk a hardkorról, ról ott is. Tehát, hogy vannak ilyen fázisok, és ott is ugye jött az a pont, hogy nem magunkat pusztítjuk, nem másokat pusztítunk, hanem egyszerűen megpróbálunk a saját lábunkra állni. Azért mondtam ezt hosszasan, hogy előbb azt mondtad, hogy mi kis léptékben gondolkozunk években, meg évtizedekben, meg évszázadokban, maximum évezredekben, de hogy, hogy megvan a, a felsőbb logikája a dolgoknak, ami nagyobb léptékben gondolkozik, és hogy az az erősebb. Tehát, hogyha így van, akkor lehetünk optimisták, hogy az élet győzedelmeskedik. Igen, azt hiszem, ez természeti törvény. Tehát, hogy az, az, az élet egy természeti jelenség, tehát azt nem mi találtuk föl, azt nem mi indítottuk el, és nem fog az elkeserőség mértékében menni, hanem az élet az akkor is virágozni fog, hogy az ember ö, ö, bármit tesz. Az embernek is ugyanúgy, ahogy a virágoknak is az a törvényük, hogy milyen idő van, nem kezdenek el fanyalogni, hogy jaj, hát én nem jólok ki, mert az idén hidegebb van, mint tavaly, és hát már azért sem, meg különben is. Már nem is érzem magam olyan jól, hanem ugyan még a beton repedéseiből is kibújnak. És az embernek is ilyenné kell válnia. Az ember nem igazán él, hanem a saját életerejét elhagyja. Tehát, hogy tetszalott állapotba kerül. De az életerőt bennünk föl kell fedezni, és mozgosítani kell. Ez az, amit senki nem tehet meg helyettünk, amit nekünk kell megtenni. És ebben van a zenének egy óriási szerepe, mert éppen azt teszi, hogy az életerőt fokozza föl. Ha olyan zenéket hallgatunk, amik hosszú távon előre viszik az életünket, akkor már választottunk valamit, már választottunk egy olyan életutat, ami építő jellegű, ami előreviszi a, a mi életünket is, és az emberiségét is, és a világét is. Tehát tulajdonképpen egyáltalán nem mindegy, hogy milyen zenéket hallgatunk, és milyen hozzáállással, mert ezek sokat segíthetnek abban, hogy rátaláljunk önmagunkra, és megtaláljuk magunkban az embert, és az élőlény. Közben bejött Marci, itt az adás második részében. Nekem még van egy gondolatom. És egy kérdésem feléd az pedig az, hogy nem lehet, hogy az emberek nagy része túlságosan korlátozza önmagát a képzetei által. Tehát, hogy alját, hogy felszabadulna, alját, hogy mozogna, átvitt értelemben, így kialakít véleményeket saját magáról, a világról, másokról, és ezáltal elszűkíti a, a mozgás terét is. Eldönti, hogy nem szimpatikus, ő szimpatikus, ezért, azért, stb. Ez egy ilyen lelassulás egy befagyás. Így van, így van. Én erről beszélek tulajdonképpen. Úgy gondolom, hogy az emberek úgy gondolják, hogy ők maguk alakítják ki a nézeteiket, de sajnos az a helyzet, hogy nagyon sok minden szinte észrevétlenül, de készen kapnak, belenőnek. A kamaszkorban és a felnőttkorban ezeket tisztázni kellene, hogy mi az, amivel egyetértenek, de ez rendszerint elmarad, és így aztán az ember a látókörre szinte be van deszkázva és így szinte előre meghatározott keretek között mozog, még akkor is, hogy azon belül viszonylag szabadon, de sajnos ez a viszonylagos szabadság mégis megvan az irányultsága, és ez nem egy olyan irány, ami valójában az embereknek kedvező. Tehát szerintem meg kell tanulni küzdeni Azért, hogy fölfedezzük az igazi kapcsolatot önmagunkkal, mert az ember elidegenedett önmagától, és ezt az elidegenedést le kell győzni. Az elidegenedett ember nem érzi magát. Hogyha lemondunk arról, hogy visszaszerezzük a lelki épségünket, menthetetlen lesz az ember. Tehát, hogyha valaki beteg, akarnia kell azt, hogy meggyógyuljon. Hogyha ez megvan, akkor van remény, és hogyha ezért megtanul az ember küzdeni hogy vissza szerezze a lelki-szellemi tisztánlátását, az érzéseinek az igényét, hogy igényt formáljon arra, hogy teljesebb életet éljen és legyőzze az elidegenedést önmagában. Na ezeket a vágyakat kell fölébreszteni ezt a modern fogyasztással nem ébreszti föl, hanem más vágyakat ébreszt, mesterséges igényeket ébreszt föl, amik nem tesznek bennünket valójában boldogabbá, egyre többen megcsömörlenek ettől, egyre jobban terjed a felismerés, most már az emberiségnek a 30-40%-a már látja, nem ez a jó út, az emberiségnek ez a része, amit kulturális kezdeményezőknek neveznek egyes szociológusok, ez az, amelyik a leggyorsabban fejlődik ennek az aránya, tehát remélhető, hogy egyre több ember erre rá fog találni erre az útra a természetközpontú, életközpontú világszemléletre, ami fontosabb, mint az anyagi javak után való futkosás. Ez az elidegenedés önmagunktól, ez egyfajta természetes, mondjuk azt, hogy evolúciós, de inkább de evolúciós folyamat, vagy pedig egy mesterségesen irányított direkt folyamat, amit mondjuk az, hogy bizonyos körök találtak ki arra, hogy a különböző státuszaikat megtartsák. Az elidegenedés ez egy viszonylag új keretű jelenség. A XX. század második felében az embereknek a több mint a fele, vagy túlnyomó része külső irányításúvá vált. Tehát David Risman a Magányos tömegszínű könyvében leírja, hogy az emberek azt hiszik, hogy ők maguk irányítják az életüket, de valójában külső irányítás alatt állnak, mert átveszik azokat a szempontokat, azokat az attitűdöket, azokat, az azokat a, a viselkedés mintákat, ami észrevétlenül beléjük épültek, amikor beilleszkedtek a társadalomba. Na most nyilván, hogy emögött van a fogyasztói társadalomnak, megvan a maga érdekrendszere, és ez hozzájárul. De úgy gondolom, hogy mélyebben vannak a mozgató rugók, hála Istennek, sokkal mélyebben. És annak idején, amikor Giordano Bruno-t például megégették, ugye akkor tűzzel-vassal küzdött az egyháza a tudományos nézetek ellen. Saját szememre olvastam, hogy minden erőfeszítés ellen ezt már nem lehetett megállítani. Tehát a tudomány fejlődését, hogyha az egész világ minden ereje, hatalma összefogott, akkor se tudták megállítani. Ez másfajta természet. Ezzel nem lehet fegyverrel küzdeni, mert ez egy mélyebb, a szellem fejlődésének egy mélyebb, olyan mély vonala, ami a világ hatalmaságait csináltak, amit akarnak, a földi hatalmaságok, ez megy tovább. És azt gondolom, hogy itt is arról van szó, hogy egy ilyen folyamatról van szó, ami most egy újabb szakaszához érkezett. Pár száz évvel ezelőtt a tudomány kezdett el fejlődni. Most pedig lehet, hogy visszatudunk térni saját magunkhoz. A kettő akkor jó, hogyha összhangban van egymással a tudomány és a saját valódi természetünk felfedezése. A tudományról is új képet fogunk kialakítani, mert most a tudományképünket a fizika határozza meg, és a fizika pedig élettelen, az élet idegen, tehát elidegenítő, tehát az elidegenedésben óriási és döntő szerepe van a fizika egyedülalmának, és ez az, ami meg fog változni, az, ahogy a biológia kerül a központba, az élet kerül a központba, rögtön megszűnik az élettől való elidegenedés, ahogy az életet a központ, az életünk központjába helyezzük, és így a tudományról alkotott képünk, és az, hogy a legtöbb gyerek nem szeret igazán tanulni természettudományt, mert száraznak tartja. Mert miért? Mert életidegen. Hogy akkor rögtön más lesz, hogy kiderül, hogy a biológia képes arra, hogy felfedezze az életben rejlő igazi fantáziát, az életnek az emberi arcát, az életnek a kozmikus arcát, az élet igazi jelentőségét teljes fényében. Én éppen ezzel foglalkozom, hogy, hogy ezt megvilágítsam tudományos téren is, hogy minél több ember számára közérthetően, Úgyhogy az Élő Világegyetem világképe utat mutat az emberiséghez. Hát ezzel foglalkozik majd az a koncertünk is, amit a Vágtázás Odaszalvas tart. December 6-án az A38-as hajón, a csoda és varázslat, ez az estnek a két fő jelszava. Itt az életnek azt a csodálatos teljességét és vonzerejét és varázslatos alaptermészetét mutatjuk meg ami a modern világban szinte csak különleges tudatállapotokban közelíthető meg, de valójában ez lesz majd a természetes és a mindennapi, csak ezt elő kell készíteni. Itt most az egész est abból fog állni. Egy spirituális előadás kezdi, amit Boldizsár Jüdikó tart, a mesében elő csodaerőről és varázserőről. Ez követi egy különleges kísérleti kozmikus hangszínház, amikor hangbejátszások, gondolatok hangzanak el, különleges gyújtó gondolatok, varázslatos gondolatok, Közben filmbejátszások teszik az egészet olyan hangulatúvá, hogy ami egyedülálló lesz a maga nemében. És ezt követi majd az égigérő Ég fa című vágtázó csodaszarvas koncert, ahol a tudatállapotokon szinte végighaladunk a világfán. Egy felszabadító örömmámor nyitunk meg, amiben a közönség jelentő szerepet szokott vállalni. As the ancient mythmakers knew we're children equally of the earth and the sky. tenure on this planet, we've accumulated dangerous evolutionary baggage, propensities for aggression and ritual, submission to leaders, hostility to outsiders, all of which puts our survival in some doubt. We've also acquired compassion for others, love for our children, a desire to learn from history and experience, and a great soaring passionate intelligence, the clear tools for our continued survival and prosperity. aspects of our nature will prevail is uncertain, particularly when our visions and prospects are bound to one small part of the small planet Earth. Úgy hogy azok a zenekarok, a külföldi zenekarok, most nem a magyar zenekarokra gondolok a 80-as évekből, hanem a különböző nyugati és amerikai zenekarokra, akik megismertek titeket, tudtátok rájuk hatással lenni? Nem csak zenei szempontból, zenei attitűd szempontból, hanem gondolkozás szempontjából. Őket kellene megkérdezni, elsősorban. Vagy eleve megtalálják egymást a hasonló lelkületű emberek. Hogy visszakönyörödjünk a, a, az elejéhez a, a körnek, tehát a pang témához. Harry Rollins, stb. Igen, igen. Biztos, hogy annak idején nagyon nagy hatást gyakorolt rájuk a VHK, és hát ezt a zenekar többször is kifejezte, de mindesetre megdöbbentő volt a számomra, hogy mennyire jelen van a VHK-nak a hatás Amerikában, hogy amikor kikerültem fél évig ott voltam a Kaliforniában, a Seppen Egyetemen vendégprofesszor, és tartottam a zenérül egy előadást, és ott a zenei tanszéknek a vezetőjével beszélgettem, és akkor megkérdezte, rákérdeztem, hogy ismeri a VHK-t. És azt mondja, hogy hát ne hülyes azon nőttem föl, hát a hunogcsatáját mindenki ismeri. Mondta. De úgy mondta nekem, szinte fel volt hávolgatva, hogy csak egy adalékot szeretnék ehhez hozzátenni, hogy van a Between Earth and Sky nevű zenekar, amiben az énekes a Trial nevű régebbi hardcore punk zenekarban is énekelt, és nekem gyanús volt, én megkérdeztem tőle egy régebbi interjúm során, vagy csak egy telefonbeszélgetés során, hogy ismeri a VHK-t, és akkor kicsit gondolkodott: ah, oh, the galloping corners, of course I know. So, <laughs> rájuk is hatott, hallani vélem, hogy hogyan. A lényeg az, hogy a mai napig ez egy olyan örökség, ami elég rendesen befolyásolja a világon az underground zenét, és ez egy fantasztikus dolog. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a meghívást. Gyöngyös járja a testem hambulot, mafyikat a déle. Keresztem a Together című műsort hallgattátok, itt a Civil Rádión a 98-as mhz -en. Várunk titeket a jövő héten is!